Так не вартий. Вперто, але вже з острахом вимовила Софія. І ти не вийдеш за мене заміж. Ніколи. І я ніколи не торкнуся тебе. Ні за що. З кожним словом череватько на крок наближався до Софії, і останні слова видихнув їй просто в обличчя. А от побачиш... Торкнуся. «Степане, відійди, і я закричу». «І кричи собі, хто тебе почує?» «Ходи сюди, Люба моя наречена, роздягайся». «Ти що, збожеволів?» «Так, збожеволів. То ти не хочеш показати мені те, що показувала йому?» Йому було можна, а мені зась? Що ж, я побачу все сам. І червать коронув ковтину. Тканина з тріском розчахнулася. О, тут є на що подивитися. Він простягнув руку до її тіла. Софія закричала ні і нігтями уп'ялася в ненависне обличчя. То ти дряпатися. Нікайцю так не піде, заламав їй руки череватко. Другою рукою він схопив її ззаду за волосся так, що Софія не могла поворухнутися. Подаруй коханому поцілунок. Він припав до її обличчя своїм величезним слинявим ротом. Софія майже задихнулася. Чарватько за той час розстебнув гудзики штанів, відірвав губи від обличчя Софії і кинув її на диван. «Спокійно, наречена, приготуйся до шлюбної ночі». «Ні за що, цього не буде», – зірвалася на ноги Софія. «Будь певна, дружиненько, буде». Величезний кулак упав на її обличчя, потім вдруге, втретє – в очах потемніло, і уже з безживного тіла розлючений, позбавлений розуму чоловік зривав одяг. От він і досяг свого. Йому вдалося. Він здобув цю неприступну крижану скелю. Два роки мріяв, рік добивався, і от досяг. Він дав їй відчути, що таке справжній чоловік. Хай знає, на всі бабські штучки є чоловіча сила. Сталося, йому вдалося. Але на торжества не відчував. Чогось бракувало. Вийшов з кімнати, на ходу застібаючи штани і витираючи обличчя. По дурному вийшло. Нічого, завтра перепросить, подарує щось гарне, минеться, забуде. Бив легенько, у слідів не зостанеться. А ще завтра він розповість їй про виклик до першого. Старий пронюхав про його плани, знову почав, як Корнацькому, вона, мовляв, Мічина народилася в Магадані, батьки репресовані. Чого ти досягнеш з такою жінкою? Що вам обом, світ клином на ній зійшовся, спершу один, потім другий? Скажи, як відповів. Мовляв, хоч ріжте, хоч убите, хоч з роботи звільніть, а я від неї не відмовлюся. Я не корнацький Мені кохання важливіше за кар'єру Ну цього він, кажімо, першому не говорив Але Софії буде приємно почути Пробачить, куди подінеться Хай відчує чоловічу руку Більше любитиме Вийшов на ганок в обличчя дихнуло нічною прохолодою. Здалося, під яблиною хтось стоїть. У місячному сяві блиснули скельця окулярів.